Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 17. Максвел обігнув майже розорену часом хатину і біля однієї з її стін розглядав Терновий кущ. Він виглядав трохи незвично. Складалося враження, що всередині уздовжчої вертикальної осі знаходиться щось на зраздряд хмари і сморогу, через що здавалося Наче бачиш товстий стовбур, з якого стирчать на всі біч тоненькі, обсипані колючками галузки. Якщо сказане отулом є правдою, подумав Максвелл, то темна хмара у тернині і є вмираючим Банши. Він повільно підійшов до куща, зупинившись за кілька кроків від нього. Хмара із мороку неспокійно заколихалася, нагадавши Максвеллу клоботливе бурхання диму. «Ти Банши?» – звернувся Максвелл до тернини. «Ти запізнився, якщо мав бажання поговорити зі мною» сказав Банши. «Я прийшов не говорити», промовив Максвел. «Я прийшов посидіти біля тебе». «Тоді сідай», сказав Банши. «Це не займе багато часу». Максвел сівся на землю, підтягнувши коліна до підборіття. Долонями він сперся на суху, полинялу траву. Перед його зором унизу, аж до далекого крайнеба прослалася осіння долина, яку з північного берега річки увінчувало пасмо пагорбів, що домірними терасами Вели просто в небо, нагадуючи гігантські сходи, і ті пагорби були геть не схожі на пагорби тутешнього, скелястого південного пасма. Звідкись із за спини долину ляскит крил і прокотився через гірський хребет. Це зграйка дроздів шпарку майнула крізь невагомий блакитний туманець, що марно намагався приховати вузький крутояр. За винятком цього перелітного ляскуту крил, увесь доокіл огорнула м'яка лагідна тиша, в якій не було навіть натяку на безчинство чи небезпеку. Мрійлива тиша, посеред якої тихо спочивали пагорби. «Ніхто з інших не прийшов», – сказав Банші. «Спочатку я сподівався, що можуть прийти. Мав надію, що забудуть про всі розбіжності та прийдуть таки. Тепер поміж нами не повинно бути відмінностей. Зведені до одного рівня, ми всі зараз є одним цілим. Але давні умовності все ще не здоланні. І давні звичаї ще не підупали на силах». Я розмовляв із гоблінами, – сказав Максвел. Вони поминають тебе. Отол печалиться дуже і п'є, щоб притлумити горе. Ти не належиш до мого народу, – дорікнув Банши. – І ніхто не кликав тебе сюди. Однак ти сказав, що прийшов посидіти зі мною. Що тебе спонукало до цього? Максвел збрехав, бо іншого виходу в нього не було. Він не міг зізнатись у мирущому, що прийшов до нього за інформацією. Я працював із твоїм народом, – сказав він, – і ніщо тут мені не чуже. «Ти Максвелл», – пізнав його Банши. «Я чув про тебе». «Як ти почуваєшся?» – допитувався Максвелл. «Чи можу я щось для тебе зробити? Може, ти чогось потребуєш?» «Ні, я позбувся будь-яких потреб», – промовив Банше. «Я майже нічого не відчуваю». У тому, власне, проблема, що я нічого не відчуваю. Моє вмирання не таке, як у вас, оскільки це суто фізичний процес. Енергія витікає з мене по волі, аж поки не залишиться нічота. Як миготливий вогник який врешті-решт загасає. «Мені жаль», – сказав Максу, – «якщо наша розмова пришвидшує. Можливо, трохи пришвидшує, але це вже не має жодного значення. Мені байдуже. Я майже останній. Якщо брати до уваги і мене, то нас залишилося троє, а мене брати до уваги вже не варто. Споміж тисяч лишилося тільки двоє. Але ж є гобліни, і тролі, і феї. Ти не розумієш», – перервав Банші. Напевно, тобі ніхто не казав, а сам ти не додумався, щоби запитати. Ті, кого ти назвав, більш пізні. Вони прийшли ген-ген після нас, коли планета вже не була такою юною. А ми були колоністами. Ти ж, мабуть, це знаєш. Я так і припускав, визнав Максвелл. Але додумався до цього лише декілька годин тому. Ти мав би знати, сказав Банші. Ти ж побував на старшій планеті. Звідки тобі про це відомо? Здивувався Максвелл. А як ти вдихаєш повітря? – запитав Банши. – Як ти бачиш? Для мене підтримувати зв'язок зі старшою планетою не менш природно, як для тебе дихати і бачити. Мене не потрібно було повідомляти, бо я просто знав. Так значить, у чому справа, – подумав Максвелл. Джерелом інформації, якою володів колищар, був Банши. А про те, що Банши знає щось таке, про що ніхто навіть не підозрює, найімовірніше здогадався Черчилль. Вірогідно, він же звістив про це колищара. А всі інші тролії – ні сказав Банші. Шлях був відкритий тільки для Банші. Це була наша робота, єдине наше призначення. Ми були з'єднувальними ланками зі старшою планетою, були зв'язковими. Коли старша планета почала організовувати колонії, то змушена була створити засоби зв'язку. Ми всі були спеціалістами, хоча всі спеціалісти тепер втратили будь-який сенс, а самих спеціалістів майже не залишилося. Отож, ми були перші, а ті, хто з'явився пізніше, були звичайними поселенцями. Завдання яких полягало лише в освоєнні нових земель. Ти про тролів і гоблінів. Про тролів і гоблінів і всіх інших. Вони, безперечно, мали певні здібності, але не спеціалізовані. Ми були інженерами, вони трудягами. Нас розділяла прірва. Ось чому вони не захотіли прийти посидіти зі мною. Ота вікодавня ворожнеча нікуди не ділася. Ти втомився, промовив Максвелл. Тобі слід поберегти сили. Це не має жодного значення. Енергія витікає з мене, і коли вона витече до останньої краплі, з нею закінчиться і життя. Моє вмирання не має відношення до мого тіла, оскільки у мене ніколи не було справжнього тіла. Я був енергією. Втім, і це не має жодного значення. Старша планета також помирає. Ти бачив мою планету, і ти знаєш про це. Так, я знаю, підтвердив Максвелл. Усе було би зовсім інакше, якби не з'явилися люди. Коли ми прибули сюди, тут було лише декілька видів, Примітивних ссавців, а приматами не пахло. Ми були спроможні завадити швидкому розвитку приматів, могли знищити їх іще в зародку. На цю тему велося багато дискусій, оскільки планета відповідала всім нашим вимогам, і ми противилися самій думці про те, щоб віддати її у ваші руки. Але одвічне право взяло верх розум занадто коштовна річ, щоби ставати на заваді його розвою. Можна сказати, що він безцінний. І коли ми з величезною нехіттю відійшли, відійшли з його дороги, то визнали цим усю його безцінність. «Але ви залишилися тут», – зауважив Максвелл. «Може, і зійшли з його шляху, але залишилися?» «Було вже пізно», – пояснив Банши. «І нам нікуди було йти. Старша планета вмирала вже тоді, тож повертатися на неї не було сенсу. А ця планета, хоча це може видатися дивним, стала для нас другим домом». Ви, мабуть, ненавидите нас, людей. Якийсь час ненавиділи. Ми ненависть тліє ще й тепер, але того полум'я полум'янима вже й близько. Перегоріла на попіл, хоча ніколи не зникала до кінця. З іншого боку, попри ненависть, ми ще й до певної міри пишалися вами. Це підтверджує хоч би те, що старша планета запропонувала вам свої знання. Але ж ви також запропонували їх і колищареві. Колищареві. А так, я знаю, кого ти маєш на увазі. Але насправді ми нічого йому не пропонували. Десь у глибокому космосі цей колишар, мабуть, почув про існування старшої планети і про те, що вона має у своєму розпорядженні щось, що хотіла би продати. Він прийшов до мене і запитав лише одне – яка ціна цього товару? Я не знаю, чи має він уявлення, що саме продається, бо він озвучив лише одне це слово – товар. І ти сказав, що ціна – артефакт. Звичайно, сказав. Тому що тоді мені ще не повідомили про тебе. Пізніше довели до мого відома, що в належний час я повинен буду назвати ціну тобі. І, звичайно, зіронізував Максвелл, ти саме так і збирався вчинити. Так, відповів Банші, я саме збирався так вчинити. І ось тепер, гадаю, справу з'ясовано. Ти можеш пояснити мені ще одну річ, що таке артефакт? Цього, відповів Банші, я не можу зробити. Не можеш чи не хочеш? Не хочу, сказав Банші. Нас продали подумав Максел. Людство продалася в істота, яка, якби вона там не говорила, ніколи не мала наміру повідомляти йому ціну. Продало створіння, яке тисячоліттями плекало до людства холодну ненависть. І тепер, ідучи у ті потойбіччя, куди живем зась, воно, наче знущаючись, розповідає, яким побутом його продало, щоби відтепер, коли вже неможливо щось змінити, кожен із людей по вік віків згадував, що він втратив. І ти, звісно ж, повідомив, коли щара «Про мою роль у цій справі», – констатував Максвелл. «Ось чому Черчилль чекав мене на станції, коли я повернувся на землю. Він говорив, що й сам щойно повернувся з подорожі, але було очевидно, що це брехня. Він розлючено зірвався на ноги». «А як щодо того покійного Максвела?» Максвелл підскочив до Тернини, але там уже не було нікого. Темна хмара, що колихалася ще мить тому поміж гілля, зникла. Терновий кущ чітко вирисовувався на тлі надвечірнього неба. Зник подумав Максвелл, не вмер, а зник. Субстанція, з якої складалася істота, розпалася на атоми. Неуявні сили, що тримали в цілості цю дивовижну форму життя, поступово слабшили, аж поки зовсім не вичерпалися, а атоми розпорошились у пронизаному сонцем повітрі, наче прах, звіяний вітром з долоні. Із живим Банчі ладнати було важко, але й після своєї смерті він не став ближчим. На якусь мить Максвелл відчув жаль до цього створіння. Жаль, що його відчуває людина до кожного, хто ладнається покинути цей світ. Однак потім він визнав, що його співчуття тут недоречне, Позаяк як банші помер, насміхаючись у душі зі всього людства. Залишалося остання надія – вмовити інститут часу відкласти продаж артефакту, щоби можна було сконтактувати з Арнольдом і розказати йому всю цю історію, переконати його якимись чином, що усе це є правдою. Хоча Максвелл чудово розумів, що це буде нелегко, Особливо тепер, коли ця історія стала ще фантастичнішою, ніж раніше. Він повернувся і почав спускатися вниз. Перед лісом він зупинився і поглянув на вершину пагорба. Терновий кущ на тлі неба виглядав так, як і належить живому і міцному кущеві, міцно закоріненому у землю. Проходячи повз галявину фей, Максил побачив гурт зігнаних до роботи набурмосених тролів. Вони вирівнювали і розпушували землю та вкладали новий дерен, натомість вирваного каменем. Самого каменя ніде не було видно. Розділ 18 Максел перебував на півдорозі до університетського містечка у Вісконсині, коли зненацька матеріалізувався дух і сів поряд із ним. «У мене повідомлення від ОПА», – сказав він, не заморочуючись із жодним вступом до розмови. «Ти не можеш повернутися в хатину. Здається, газетярі про тебе рознюхали». Коли вони прийшли випитувати, об вдався до певних діянь, і при цьому, на мою думку, не завдаючи собі особливого клопоту, як згадані діяння, поделікатніше вчинити. Він у тих газетярів просто витрув у шиї, але вони все ще тиняються неподалік, чекаючи на тебе. Дякую за попередження, промовив Максвелл. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що зараз це вже не має великого значення. Події розвиваються не так, як би ти хотів? – запитав дух. Вони майже взагалі не розвиваються. Відповів Максвелл, а після незначних вагань додав. здогадуйся, Оп розповів тобі, що відбувається». «Ми з опом як одна ціла», – сказав дух. «Зрозуміло, що він мені розповів. Ймовірно, гадав, що ти не будеш проти. Але можу тебе запевнити, що не в тому справа», – перервав його Максвелл. «Я просто не знав, чи треба тобі все це переказувати. Отже, ти в курсі, що я подався до резервації, щоб перевірити деякі домисли щодо постатей на картині Ламберта». «Так», – підтвердив дух. «Ідеться про картину, що знаходиться у Ненсі Клейтон». «У мене відчуття», – зізнався Максул, – «що я вивідав значно більше, ніж очікував. Я бачився з істотою, яка не мала жодного бажання допомогти мені. Це Банші розповів колишарєві про ціну, яку назвала «Кришталева планета». Банші мав передати це повідомлення для мене, а натомість повідомив колишара. Твердив, що вчинив це, не знаючи ще про мою роль у цій справі. Я не повірив йому». Балши вже помирав, коли розповідав це мені, але це не означає, що він сказав правду. Він завжди був зрадливим. Балши помирає? Він уже помер. Я сидів із ним доти, доки він не згаснув. Я не показував йому фотографії картини, бо в цій ситуації щось не випадало так зробити. І все ж таки він розповів тобі про колешчара. Тільки для того, щоб показати мені, як він люто ненавидів людську расу від самого початку її еволюційного розвитку і щоб дати мені знати, що ми нарешті квити. Мабуть, він за любки повідомив би також, що гублений решта маленького народцю ненавиділи нас так само, але чомусь стримався. Можливо, здогадувався, що я в це не повірю. Хоча, висновуючи з того, що мені раніше розповів Отул, можна дійти думки, що якась глибоко закорінена образа так і насправді існує. Образа, але в жодному випадку не ненависть. Бачи, підтвердив, що угода стосується артефакту. І цей артефакт насправді є платнею за кришталеву планету. Я здогадувався про це із самого початку, а після розмови з колещарем минулої ночі лише упевнився в цьому. Цілковитої певності не було лише тому, що здавалося, наче сам колишар не володіє ситуацією. Якби володів, то не було б ніякого сенсу підстерігати мене і пропонувати роботу. Виглядало так, наче він мене хоче купити, ніби побоюється, що я можу якось завадити його планам. У такому разі ситуація виглядає доволі безнадійно, зауважив Дух. І мені дуже прикро, приятелю. Можеш розраховувати на нас із зупом, і, здається, мені ще й на ту дівчину, котра так хвацько пила з вами. Ту, що з великим котом. Виглядає безнадійно, згодився Максел. Але є кілька речей, які я все ще можу зробити. Піти до Гарлоу Шарпа в інститут часу і переконати його почекати з угодою, потім хряснути одними чи другими дверима в адміністрації і притиснути Арнольда до стіни. Якщо мені вдасться переконати Арнольда збільшити фінансування Інституту часу до тої суми, яку пропонує Колещар за артефакт, тоді я впевнений, що Гарлоу відхилить пропозицію Колищара. Я знаю, ти зробиш усе, що буде у твоїх силах, сказав дух. Але я побоююся за результати. Не через Гарлоу Шарпа, бо він твій друг, а через те, що Ендрю Арнольд нікому не друг. І йому не сподобається хряскання дверима. Знаєш, що я думаю? – мовив Максвелл. – Я думаю, що ти маєш рацію. І все ж таки я мушу спробувати, бо спиток не збиток. Можливо, у цьому винятковому випадку Арнольд переступить через свої збочені принципи і хоч раз, єдиний раз забуде, що він чиновник і бюрократ. Мушу тебе попередити, застеріг дух, що у гарлоу Шарпа може бути обмальчасу як для тебе, так і для будь-кого іншого. Він заклопотаний по горло. Сьогодні вранці з'явився Шекспір. Шекспір. вигукнув Максвел. Заради Бога я й забув про нього. Точно, завтра ввечері у нього лекція. От дідько. І це ж треба було притягнути його саме сьогодні. І здається мені, що з Вільямом Шекспіром також буде купа проблем, сказав дух. Він одразу хотів вийти і подивитися на ту нову епоху, про яку йому стільки на розказували. Ті з інституту часу добряче попсували собі нерви, перш ніж переконали його змінити свій єлизаветинський костюм на щось сучасніше. І тільки після безкінечних умовлянь коли він нарешті пристав на їхню вимогу, змушені були пустити його між люди. Але й зараз вони колотяться, щоби з ним, не дай Боже, чогось не трапилось, бо хоч і не спускали з нього очі, але йому якось вдалося зникнути. Вони би душу віддали, щоби тільки знайти його. Вони ж розпродали всі квитки, навіть на стоячі місця в тому великому залі. І тепер побоюються, що зустріч може не відбутися. – Звідки ти це все знаєш? – запитав Максвелл. – Здається, що ти перехоплюєш містечкові плітки з-під носа усіх решти. «Так ручуся, то там, то сям», – скромно відповів Дух. «Ну, ситуація не дуже добра», – сказав Максел. «Але спробувати треба. У мене надто мало часу. Якщо хтось і має побачитися із гарлого, то цим хтось має бути я». Все це це якось не дуже віриться», – сумно сказав Дух. «Здається, що найприкріші обставини змовилися проти тебе, аби не дати тобі і кроку вільно ступити. Мені ніяк не віриться, що через власну глупоту Університет і Земля втратять можливість отримати знання двох всесвітів. Оце це завдяки колищареві, зауважив Максвел. Його пропозиція є напрочуд вагомим аргументом, що значно обмежує простір для маневрування. Якби у мене було більше часу, я міг би довести справу до кінця. Я міг би поговорити з Гарлоу, міг би, зрештою, зустрітися з Арнольдом. У крайньому разі, якби це не спрацювало, я, можливо, зумів би переконати Гарлоу, щоб бібліотеку кришталевої планети. Купив інститут часу, а не університет. Але у мене часу нема взагалі. Духо, що ти знаєш про калищарів? Може щось таке, чого ми не знаємо? Сумніваюся. Тільки те, що вони можуть бути тим гіпотетичним ворогом, якого ми завжди побоювалися зустріти у космосі. Усі їхні дії свідчать про те, що вони є тим ворогом, принаймні потенційним. І мотиви їхніх дій, і їхні моральні засади, і їхні етичні норми, як зрештою загальний вигляд на життя, Докорінно відрізняються від наших. У нас із ними, напевно, ще менше спільного, ніж із павуками чи осами. Хоча вони розумні, і це найгірше. Вони нахапалися достатньо наших звичаїв і поглядів, щоб вільно спілкуватися з нами, перебувати поміж нас і займатися бізнесом. Усі ці таланти вони продемонстрували у тих комбінаціях, що передували угоді про купівлю артефакт. Тому, мій дорогий друже, я найбільше боюся того, що вони настільки быстрі на розум, Наскільки гнучки. Я сумніваюся, що якби ролі помінялися, люди могли б стільки само зробити. «Гадаю, ти маєш слушність», – сказав Максвелл. «І саме тому ми не можемо дозволити їм отримати те, що пропонує кришталева планета. Один Бог знає, що там у тій бібліотеці. Мені лише показали дещо для проби, і побачене було дещо цією мізерною краплинкою в окоанні зібраних знань. Чимало з того на десятки світлових років перевершувало моє розуміння». Але це не означає, що людство, маючи достатньо часу імінь, яких у мене нема, про які я міг навіть не чути, не зможе дати собі з тими знаннями ради. Думаю, що зможе. І колишарі зможуть. Безкрайньо нових знань, про які ми навіть помислити собі не можемо. Ті знання можуть утворити нездолану прірву поміж нами і колишарами. Якщо колись люди і колишарі всерйоз зіткнуться, то знання кришталевої планети могли би зіграти вирішальну роль тому, хто стане переможцем, а хто переможеним. Ще й більш от того, коли ще знаючи, чим ми володіємо, зі шкури вилізли, аби тільки не допустити подібного конфлікту. Одним словом, тут йдеться про це – бути миру чи бути війні. Зіщулившись він сидів у кріслі, як нараз попри тепління осіннього пообіддя, його обдало морозом, так наче студений вітер дмухнув із такої далечі, яка не мала нічого спільного, ні з цією розтвіченою осінню землею, ні, з цим крепдешиновим небом, що лагідно вкрили її. «Ти розмовляв із Банчі перед самою його смертю», – озвався дух. Він згадав про артефакт. Чи натякнув він хоч якось, чи він насправді є? Якби ми знали? Ні, духу, він був неговіркий. Але в мене склалося враження. Ні, назвемо це радше підозрою, вона то вона вже туманна, як для враження. І виникла вона не в той час, а після. Підозра, для якої у мене не було жодних підстав. Отож, я схиляюся до думки, що артефакт – це щось із того іншого попереднього Всесвіту, із того, який викликав кришталеву планету. Напевне, це щось надзвичайно коштовне, що пережило всю цю безмір часу. І припускаю, що і банші, і інші древні, котрих пам'ятає Об, є також вихідцями із тамтого Всесвіту і якось пов'язані з кришталевою планетою. Це форми життя, які виникли і розвинулись у попередньому Всесвіті, а відтак прибули на Землю і, вірогідно, на інші планети також як поселенці, щоб, згідно із задумом кришталевої планети створити нову цивілізацію. Але щось пішло не так. За якихось причин цей задум так і не був утілений. Тут на Землі цьому перешкодив розвій людства. На інших планетах були якісь інші чинники, і здається мені, що я знаю, чому всі ті спроби зазнали краху. Напевно, раси вимирають природним шляхом, вимирають лише з однієї причини щоб вивільнити місце для розвою інших цивілізацій. Можливо, тут спрацьовує якась закладена на глибинному рівні летальна програма. Певний принцип, про який ми навіть не здогадуємося через свою зелену юність, непохитний закон природи, який для кожної раси, що вийшла на шлях еволюції, наперед визначає, скільки є жити і коли помирати, щоб звільнити місце для нового життя. Логіка тут є, визнав дух, у сенсі, що всі колонії вимерли. Якби десь у Всесвіті збереглася успішна колонія, то, найімовірніше, кришталева планета передала би свій спадок їй, а не пропонувала його нам, чи колишчарам, чи іншим расам, які й геть чужі. Що мене непокоїть, зізнався Максвелл. То це те, навіщо мешканцям кришталевої планети, котрим уже смерть зазирає у вічі і котрі вже є лише смертніми тінями, здався той артефакт? Яка корисність із нього? Навіщо він їм? Можливо, якби ми знали, чим він є, сказав дух. Ти впевнений, що навіть не здогадуєшся? Ніщо з того, що ти бачив чи чув? Ні, відповів Максвелл. – Не маю ні найменшого уявлення.